Dakizunez, hantxete e, erratia irrati elkarte bat da, irrati komunitario bat, eta hori dela eta e, funtzio sozial bat e, biltzen du bere baitan. Eta funtzioak aipatuz, e, bizikidetzarena da horietariko bat. E, Euskal Herrian, pairatu diren bortizkeria asko eta asko bizizan dira gure eskualde honetan, eta errati gixaberaz gure ekarpena egin nahi dugu bidea eraikitzeko. Nasioarte mailako hainbat gatazka politiko aipatzen ditugu egunerokoan gure programazioan eta main inguru zein hitzaldiak ere antolatu izan ditugu berriki Kolombiaren inguruan, Irunen eta ondarribian adibidez, eta Donostian aldiz gatazka egoeran dauden hainbat herriren errealitatearen berri emateko foro bat antolatu genuen azaroa bukaeran mundu bat gobernuzkanpoko erakundarekin batera Hauen aurretik ere, 2000 garren urtean hizkuntza gutxituen inguruko biforo antolatu genituen, bata Ipar Irlandako egoerari begira, eta bestea Mapuchean egoerari begira. Beraz gaurre aurkeztuko ditugun jardunaldiak, e, antxeite egindako apustu baten emaitza dira, informatzeaz gain edabide bezala herria honek beharrezkoak dituen aldaketen aktore, zein eragilere ba, izan behar dugula uste baitugu. Ilabeteak dramatzagu gure herriko gatazka politikoari begira, herri mailan zer egin dezake egun pentsatzen. Eh, haieteko adirazpena izenpetu orduko argi ukan nuen goizala berandu ba momentu hau iritsiko zela. Gogoeta askoren ostean bidasoaremoan eztabaidarako gune batzuk antolatzerabaki dugu lokarrien e, laguntzarekin. Eta bueno, biharko egunari begira etorkizuna elkarrentzunez eta ekinez bizi zein eraikitzen has gaitezen. Eusko Larriko gatazka politikoaren arira, ba oraindik ere esateko asko dagoela uste dugulako. Eh, nazioraikuntza tokian tokian egiten dela iruditzen zaigu eta herritar oro dela horretarako motore.